Традиція ритуалів організованого заподіювання смерті налічує кілька тисячоліть. І напад, як вона велить, мав відбутися на світанку. Штаб розміщувався в сільській школі зі спортзалом та на прилеглій до неї триповерховій будівлі інтернату. Частина офіцерів мешкали ще й у приватному секторі з другого боку від шосе, тобто в сільських хатах. Моторизована піхотна рота, приділена для охорони командного підрозділу, Дислокувалася в лісі за школою. Пости стояли по всьому селі, вздовж дороги і понад річкою, що пересихала під Іржавим мостом. План був дуже простий. Зрештою, інакше бути й не міг. Короткий обстріл із мінометів і гранатометів, негайне цілковите оточення, відтинання лісових резервів, блокування шосе, вибірковий штурм із повним снайперським покриттям з пагорбів і з вищих дерев. Руйнування будівель, підрив моста, мінування дороги. Бистрий і розпорошений відступ. Нічого нового, нічого несподіваного. Саме такою була класична тактика всіх партизанських підрозділів на терені Євз. Тут просто годі придумати щось оригінальне. Люди вижрена добиралися на місце операції групками по 10-15 осіб. Сміт прибув на лісовий схил над селом у товаристві Вижрина, Єврея, Флегми, пари апокаліптичних Командос і десятка чоловіків, оснащених лише легкою зброєю. Ними командував отой кульгавий рудей з очима, завжди захованими за чорними окулярами, якого називали Єбакою. Друга п'ятнадцять на внутрішньому таймері Смітового ковпака. Стали чекати сонця. Схід має початися приблизно через годину. Ніхто нічого не казав. Не було зайвих рухів. Насправді тепер уже кожен рух був зайвим. Камера Сміта, працюючи в режимі ловця світла, фіксувала нерухомі брили людських тулубів, облич і кінцівок. Темрява хоч в око стрель. Ніхто не курив. Ієн мусив заклеїти стрічкою зовнішній індикатор. Жодної яскравої точки. Під час маршу він не міг надивуватися єбакою. Той ні разу не спіткнувся, хоч так і не зняв своїх окулярів, чорних як смола. Усі вони тримали в руках зброю, тільки сміт не мав чого стиснути в руках. Уперше він подумав про себе як про учасника. Чи не було б мудріше взяти собі якусь пушку? Директиви WCN лишалися надзвичайно невиразними. З одного боку, журналістський нейтралітет, але це ж лише пусте кліше – Якби росіяни його спіймали, то поставилися до нього як до члена загону вижрена, бо з їхньої точки зору він таки був ним і навіть по-своєму воював на боці Ксавроса. Тут не може бути мови про жоден нейтралітет. З другого боку, показати на екрані, що той, хто носить ковпак, вимахує влодом, ну що ж, це, звичайно, був би не найрозумніший крок. Важить зовнішній вигляд і поверховий ефект. А глядачі вірять у кліше. Вони, можливо, ще й почали б сумніватися в об'єктивності мережі. З третього боку, смерть Сміта завдала б WCN серйозних втрат. Абсурдна умова вижрена, який знімальну групу, надано йому від мережі, обмежив до лише однієї особи, значно збільшила цінність життя цієї людини. Однак із четвертого боку, якщо Сміт ховатиметься по кущах, уникатиме небезпек, обходитиме бойові зони і триматиметься подалі від поля бою, то що він урешті зафіксує? Трохи диму, трохи спалахів, гуркіт, симфонічну музику битви, можливо, кілька трупів. Але ж суть не в тому, не для того вони заплатили такі великі гроші Вижринові, бо подібні образки подає на сніданок, обід і вечерю кожна станція. Роль Сміта інша, він має бути тінню вижрена. Люди хочуть героїв. Люди хочуть справжніх героїв у реальній небезпеці. Ксавраса. Це він приваблює глядачів. Він дає мільйони рекламних надходжень. Він кращий за Джона Фуртрі, бо в нього кров на руках, а не кетчуп. Послухай, Сміте, мені до сраки, як ти це робиш, але ти повинен бути його тінню, не відходити ні на крок, тримати його в кадрі упродовж усього бою. Лови його обличчя, лови його на тлі вогню, на тлі бойовиків, на тлі конаючих, лови його зі зброєю в руках. І коли він віддає накази і кричить щось солдатам, і сидить, і біжить, і лежить, і атакує, і тікає, і тріумфує, і програє, і вмирає. Не смій прогавити мить його смерті. Його смерть належить нам. Ти повинен її зняти. Тож навіть думати не смій, померти першим. Ти мене чуєш, Сміт? Чуєш? Вже. Це дало море мертвих. Ієн митьо тямився, хотів протерти очі, але потер холодний ковпак. Він нервово позіхнув, аж затріщало щелепа. Ієн потрусив головою, підвівся, озирнувся. Машинально знизив чутливість. Сходило сонце. Сміт подивився на вижрена. Полковник кивнув. Сміт почав процедуру запуску прямої трансляції. Це піде в ефір на цілий світ, бо супутникова антена американця була непридатна для використання під час руху. Їй далеко було за класом до шмігової цигарниці. Тож спостерігати зможуть усі, але це не так-то важливо, бо однаково побачили б усе на екранах своїх телевізорів. Досить було б перемкнутися на WCN. А там... Це дихає Ієн Сміт, наш посланець у місце смерті, який мандрує від твого імені нововиявленими закутками пекла. Ми біжимо, вологі гілки хлюскають нас по розплющених очах. Світ ритмічно гойдається. Хтось викопав запобіжник з під його осі на полюсі, стовбири дерев, кущі, зелене й коричневе, небо та земля. Люди попереду. Все скаче. То ліворуч, то праворуч. Іноді навіть угору і вниз. Наше дихання не заглушує всього. І крізь його вітер можна почути слабший гуркіт війни, що перекочується понад лісом. Гранатомети, міномети, легкі ракети земля-земля. Їх не видно, але вухо, звикле до цієї музики, легко розпізнає окремі інструменти в оркестрі. Пострілів зі звичайної вогнепальної зброї поки що мало. Частіше чути окремі постріли, а не черги. Ксавраз зупиняється. Щось каже в апарат, що висить у нього на плечі. Ми підходимо ближче. За стовбора визирає полковник із блодом на плечі, біноклем на шиї, у гарусному кашкеті на голові і, дивлячись на шоссе, випльовує в передавач довгі черги наказів. Увесь підрозділ зупинився за ним. Усі тепер чекають рішення Вижрена. Ми підходимо ще ближче. Накрити подвір'я! горбатий ззаду, горбатий ззаду. Я їх бачу! Бачу! Як ліс? Нехай робить! Він командує. Вижрен дає знак, і Єбака зі своїми людьми бігом рушає краєм заростів до перших сільських будівель. З іншого боку, від мосту, з якого видно лише фрагмент верхньої частини конструкції, мчить панцерний транспортер. Охоплений полум'ям ревочи, мов розлючений дракон, а дим і вогонь тягнуться за ним розтріпаним пошарпаним прапором. Ксавра здає другий знак і сам кидається бігти. Ми перестрибуємо через дорогу та приземляємося в рові. Звідси вже видно більшу частину сцени театру смерті. Поспішні панорами. Позаду темний ліс, праворуч шосе, міст і дорожній знак. Спереду темний ліс. Ліворуч і спереду – кілька одноповерхових та кільканадцять двоповерхових хат – 200 метрів. Ліворуч і позаду – школа, спортзал, інтернат, пошта, пост міліції – 150-300 метрів. Скрізь навколо – лісисті пагорби. Над ними – сіре небо, а на сірому небі – вранішнє сонце. Все ще анемічно блідне після короткої ночі.